Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulullah Muhammed, wa ala alihi wa ashabih, wa mën tabi'ahum bi ihsan ila yomid din. Allah në madhruva rafalë ndërojmë, mëtëm përti ndim dhe faalë kërkojmë, lafdata dhe bëkimët Allahu të qofshimi Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam bi familjët i shokët dhe të gjithatat që ndjekin këtë rukë dhreddin në fund të kësaj bota dhe ndër u lëzër me takimin e kaluar kemi filluar me trajtu surën e radhës nga sura që jemi duke i komentuar dhe pas surës Elfil sura se elefantit vije surja El-Quresh vije surja Quresh që flet për një fis që Zoti i djalë Allahu kishte ndëruar dhe kishte begatuar me begati të ndryshme. Mjafton nder për këtë festë të begati, për këtë festë së nënganxhirit i tyre pejgamberis, ose të nxorri pejgamberin më të mirë. Me te Allahu xhallahu ala përmbyllim misione pejgamberve. Dhe Allahu xhallahu ala këtë festë po aqutan me këto begati që ata për mes të tyre begative ta njuhin, Zotë Njële Gjelaluhu. Dhe Allah po e përmend edhe do të të burimin e kërënisy Që Që në. Qëfar ju bërë, ju e të begatuar. Qëfar ju bërë, ju e të ndërruar. Për në fisin koresh, e ka bërë të njuhur me keja, ju e kundër ta. Do nuk kanë qenë koresh të masë pare, E pastaj, ata i kanep autoritet mekes, nuk është kështu. Mekja ja ju dha aty në autoritet. Qabja ju dha autoritet. Të mes ty në laugje lewale inderaj. i ndëraj. I bëri që tjentë respektuar. Madi i begatëj me begatit të laj-lajshme. Dhe laugje lewë po akujtan këturi njerëzve se... Ajo që ka qen dhe vazhdon me qen. Burim inderimit e juaj. Ka qen shkak i ruajtjes së juaj. Nuk duhet ju me qen ata që ia kthenin shpinën dhe folin keq për këtë burim të saj megatia. Nga sa Allahu xhallahu olei i shpatoi Qurayshit duke qabën e mbrojtur çapën e tij. Mos kishte me qen çapë janë mëkë. Nuk kështë e me qua Allah u zazhme i mytë ata u shtarë për më më koreish, me mërë të korejshë, se kështë e me pasarësujë. Andaj, borim i ruajtja se të tjene, borim i, i, i bashkimit të tjene, i nderimit të tjene, i furizimit tjene, ishte kosh qabeja. Zotin kësaj qabe, kjo meke. Dhe më keqë atë, ndërën dhe zërë është që, kur Allahu gjallora njerëz voha dërgën një begati, Dhe e begati bës shka këtarë me i rujtë ata për shumë të këshijeve E pasaj ata kësaj begatia këtë i shpinë në pa Ma dje e folin keqë për ta Për këtë Allah në vend këtë ure, mos u boni kështu Shukone për shambull Islamin si fe Kudë që kjo fe ka hyu o ka përmjësu në masë të madhe jetën, standardin, gjitha ato që ajë popullë si ka pasë. Në gjitha aspekt. E asë në nuk imi preshtin për kësoj. Ka shumë, dhe më thonë që mund të thuan këtë retim, argumente, fakte të pa më ushme historike për ndikimin e kësoj feje të kërësi popullë. Soja kemi pa po harin a kësoj fejeve si popëll. Edhe në ruaj të jenë e identitetit tonë, të gjuës tonë, të venit tonë, shumë gjërave. Andaj shumë nga njerës të menë që më thonjë, mos me qenë islami, mëndo është ta numerikisht, ma shumë këshim qenë. Numerikisht, këshim qenë ma shumë, për shqiptarës këshumë me eta, shumë boni popëll tjetër, kështë që e shumë konë. Kështë e që farë gjuhë, këshumë folë. Për që kjo fe Në ka rrujtë Allah gjallë uala me këtë fejë ka Në kam mundësua Allah gjallë uala që në mesin ton Më mbjellë vlerat shumë ta Faljë se fejë atë Nguzimin, bujarin Mikpritjen Respektin, solidaritetin Shumë gjera, sabren Se kemi kalun situata Si popull të shtira Në ka ushuj këvej gjithë me sabr Në ka ndihmu me adal E pas gjitha kësaj Prap edhe në pjesën e fundit të okupimeve që e kemi pas e dini që pikrisht xhamiat kanë qenë në shërbim të madh të kësaj pune e pasjë sot ngosur një sikur sallahu po e kurrëshve po na ndihme ky islam që është bësh shkaktar më i rrit e më i mbrojt e më i mbrojt bash ky islam që është bësh shkaktar për gjithatë të mirë që keni Dhe këto gjamia që kanë që në burim të mirësive, të mësimit për juve, tash a duhet këti islami a këthi me gjitha këto fjallë që thuan ka herësat, jo në ka lëngë, kështot e në ka bukë, kështot e në ka... A është këja ndërshme? Që gjitha problemet tona, mangësi tona me i a fatru fesë, e qëka në ka feja për të punë? Sa mangësi që i kemi si popullë, si qdo popullë që ka mangësi? A duhet faturën e këtyre problemeve dhe mangësive më ja aqut fest, e cila vazhdimisht na ka bër më kundrësha. Vazhdimisht na ka porosit. Kush nuk ka faj për mungesën e respektit që ekziston? Thej apo na? Thej na kamsu. A ka fë e cila, të ndozon, a ka fë e cila më tepër insistant? që fëmijet me i respektu prinsë islami nuk gjenë kërkun mërë që dhe liqë më botë nuk e gjenë asë kënd të regluar këtë punë si kurse ka reglu islami se gjenë kërkun Allah Allahut thët wa abudullah wa la tushriku bihi sheja wa bilwalidejni ihsana adhurane zotin një mos i bëni shak në adhurim me prindrit silën i mirë mas Allahut Masë zote gjelalu kryuset Prindit Andaj Këj shlami kam sufmit me i respektu prind E pse këj prind Së jam sënë këtë shlam fëmiz vëth pra Për të mirë në ti është E kërë fëmija nuk e respektan E braktis, e elen Ankuot E po kështë kofaj për këtë qështje A ka fej që në kanë nëzitë dhe si mëru ma teper me mësu, e mu ka për di e për shkencë se feja jun? Pjale e parë, leza, ikra, leza, mas parë leza. E po mirë, me pa qenë feja e në për shkolla tona. A këse me qenë ma mira, ma kjaq? E po pësënë e së është ma mirë se bojna, pra. E po gjithë s'ka, që të pyti Allah për e punë korejshme. A ja këni po harin qabës a shërën, një, si korejshme. Hajde na keni pa gjith. Çka keni pas me çobën su diçkaçi, ju ka dëmtu çobja. Kurr. Autoritet ju ka jap. Ndër ju ka jap. Ju ka ruit. Buk ju ka dhon, tregtia që ti u zhvillu, kredit ju ka dhon. E pse ta shpjak tani në shpinën? A është kjo ndërsme? A është kjo njerëzore? Ma kjo s'u vë për Korenç. Allahu xhallahu çdo kujt apo këtë pyetje. Po ç'e kanë neve pra? Na po vlosim, na po vlosim për për neven, përflasim na. Prej që ka i që kjo fej, qka këni po, bërë një që tu e kësi, qka? Ato të, të nevet, mësja gjuhë një fjesë, do të nevet jo të nevet, do të me i dalu. Ato intereset e ton, ato pangopsi tona, lakmi tona, ato faturënve dvetës, e o islamit. Islamit përgullë veç dvetat. Muslimant i kan dvetat, islamit i ka dvetat, damas jën këto. Nuk mu është mja faturu islamit, punë të muslimanëve. Absolutisht. Për drejo sa ata nuk punojnë me islam. Jo, s'monë është. S'te pa mundëshme. Andaj të në vëzër. Allah në kujtanë që kush ju ka, kush ju la katë mirësi. E që kjo feja përto. E që të gjamija. E pëse pra është problem. E pëse pra është problem. Gjamija. E pëse pra është problem. Namazë ose për shambull të nëllëdhët, ku ko pas kohë që dalin fjallën, të pëmendume, të pastudume, ku shumë me qëfar që, që lejimi, që flasin kjeqë për shamia që kanë tone, tone, apo? e kanë bërt nëna tonë, gjyshe tonë, e hajtë kalëzëm një për shambull, për dyre se e kanë bëjt shaminë, qëfar të kje që kanë pasë, e kanë apasë, e qëfar dëmi ka si e shamia, edhe qëfar dëmisat pështjën shamia kur farat kur farat ndaj do të me qenë nër njës nuk i duhet kjo fej zotë të gjelë dhe gjelë lorë vëllaj se ka zbita Allah këtë fejë më rritaj asë mi ushtu pushtetja ti se si duhet ati aja është i gjithë pushtetëshëm aja ka kretë në dorët vetë aja ka drehu këtë fejë më në ndërru neve A e ka ndërnu këtë Kuran, ne vëmë në mësu, ne vëmë në uzu. Allah o të dhe në Kuran, Ma enzallna alejke l'Quran e li të shka. Kështu Allah o të dhe në Kuran, Ma enzallna alejke l'Quran e li të shka. Ne, Kuranën, nuk ta kemi zbrit me jek keçti me ta. Jo, se për me jek keç, jek pata. E për me ta regullu jetën ty, me jetu tamam, në dashuri, në respect, në lumëturi, në mirëceni, në punë mira, si njeri me konë, ta kemi njëzbitë këtë kuranë. Ndaj, Allah po të të korejshve, pse? Pse po e moni pejgamberin që prapo ju ndërëj me ta mas shabës e mas mjekës, prapo du mi ndërru e ju s'pëtëni mu ndërru. E pse? Përshka këtë interesave të një grupit saktum. E po? Këherë të më dëzërë, 4-5 vete ka një interes. Apo? Edhe ata tani, gjdo sen, që jo prisht të rezini, një interes ty një e refuzojnë, në emra ndryshum, e i marin qaf, masë dhe njerëzë pas e po. Kërkar pejgambiri sa o salem në meke, kërë është, se kam prit mirë, do rënë zamërë, se kam prit mirë, i pari që ja ka refuzur kënë agja i ti, Abu Lahib Emir nëse i marrim ato udhëzime që arrmo ato pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kujt e kanë prishë terzinat ato ato ato tëm cine kujt e kanë prish po më një poplet jola as e u kanë prish grove as burrave as as as kutë jo ja ka prish de 4-5 vetve që ata kanë manipulu me masat. E kur karu islami, i kanë demosku, apo, i kanë ka daj se ti dukshme pasve një hap më më mrapa, jo pashtë atje këj këj kjaftë, se kja, si e ku duhet ti. E njerëzit pritujt me të bo një hap më më mrapa, e dhe koresh kam pritu me bo një hap më më mrapa, kam pritu me je kdur për doknatsive, për këshme të saktume të dëmshme në kurrisë të tjerve, që e kanë zinë ma letë me refuzu se me pranuofen. Po se kanë bu përshkak të argumenteve, jo. Se kanë bu përshkak të mendisë e në këndë meqë, jo. Veç përshkak të kujtës dhe të tepshitë. E gjithë mund ka qenë kështu. Nëse njerëzit përshambull flasin për islamin fjalli o të mira. E cëla është alternativa, zidhja, a? A? Nëse nëse nuk duhet më kon kjo, e çka na keni sjell? Po shihët? Në interes të kujt janë këto gjëra? Grupeve të caktuara që përfitojnë, po jo të milletit, jo të popullit apo. Prandaj Allahu Xhallahu Xhelali u thënë se e ka drequkut të femë me injir njerëzit nga Arabonia, me injir njerëzit nga Varësia, me injir njerëzit nga Injuranca, in nga Arsira. Er me qitë në dritë, me i po gjitha qështë duhet, me i vedisu, me po që a duhet me bo. Mirë po, ju të gjithve ju bën njërë drita. Kime cek edhe disë arë edhe në hudbe, nëse ju kujtohet, se ka grupet sa këtu ma njerëzbe që terë ju vinë ma shumë se drita. Sa të në terë kryinë punë, me bënë modhës drita, Bote problem sa ato punë të të terët su një bujnë drita një, apë. E aji që i dhezë drita të është problem. Më nda islami, të kishë ardhë islami me i figë dritat, që të njërë kështë në kontë parë që shkojnë më aslinë, apë. Njështë të terët. Ama islami ka arë me i dhezë dritat, apë. Me ardhë islami, përshemull, që e rënjohës i njerënsën, i len njështë që shtot, palet zumë, rriti që të, kështë me kondët parë që e mërë nëmë. Po pasë islami, i nëzit njerëz me lezu, e mu vedisu, e mi hap sytë, ka dalë, pëse po lën mu mashtru, a për shë e kur islami i vedison njerëzit, për ata që ju konvënën i njerënce e masave, është problem islamave. Për ishtar problem, anë i korejshtë me mikës, ju bënd të problem islami nëse vedisujet masa. Ju bënd të problem se... Nuk në kësaj neposta nikat dëgjosh Mari të parezer nga masa. Se njerëz kërmu vitesu, sa do ty ne marr për vete. Ky vitësim ju ka bër për lamt Kurajsh vapër. Elitarëve, po më thënë disa me peytynë. Në kësaj në, në historinë të vëzot. Ku është më mennvizu këto këto? Në historinë e ballafaqimit të pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem Kurajsh Tmekës pëllat 23 vjetë kam posë tram më djetë meke ata shtëp, aj dëra ata godet, aj tërheku ata lufta, aj dëra tram më djetë, pëllota diri sotha, unë për dalë për i këtu i të pra veç më së këtë të lashe a petë se në ratë, shkune me dinë e njekën atë javë pëllat 23 vjetë Shukoni qëfar kërkën të pejgamberi sa sëm pëtune? E cilisht e reagimi të tune? A ju thonë të adhronë Allahum? A ju thonë të mësehani pasurin e timet? A ju thonë të mëse shtypni të doptin? Respektoni më të vjetrin? A ju thonë të këtheja një grusë të drejtat? Mëse shtypni grun? A ju thonë të mësehani pasurin për të drejtë, pa njërës? A ju shtymi thonë të? Me argumente me fakte. A ju thonë të A dhroni kryuësin, një gurin, një drunin, një njerëzë, një matë ngritën, mos unë në në qëmanje, mos o përbuzni me ronë në deregjët tëllët, me ronë gurit në seqde. A i që të dëndë e dëndë për tyne. E ragimit tyne a i shte me argument? A kishë në ta tashë nëjë argument, jo, ti po të kështu, po ne këna... Argu... Jo, ragimit tyne i shte i nëbertuar në 4-5 fjallë, veç. A i dërgën të fjallime, fjallime, Ata gjithë një të ragim. Që nështë ragimit tune? Ti e magjistar. Ti magjie të bovëta. Ose pëtë pagun dikush të ju. Ose i qmendur, kalujt. Që të, që, të, që të e në kej që i kanon. Që të e kitja dhe. Për mësën dikush për jashtë, për jashtë e ka këtë së shkeriona, për pagun dikush, i qmendur është, Si r bazuar, qitohen 4-5. Po mira leti këtu. Kë po do të qita ktheja ti me argument. Leti këtu akuzat, ti argument. A ti s'ka më të mirë se kjo çikardë? Leti këtu fjalë. T'u shkrim punë i ata spata. Ata patën me shpijë dha akuza. Që ç'sto ka çim varti me histori. Islami u ka frut të mirë apo fryte të mira e ata gur. Jo. Se ka se ka se ka njerëzia këtu. Apo Argumenti, balaveqohet me argument dhe me fakt, par jo me ma shtrim, me manipulime dhe me akuzi. Jo kështatë. Jo kështatë. Nese vjenë dikush edhe, cilë argument për e qka? Vins, argument cilë, për e qka? Thetë, qështu? Su në të ushtë ti, apo, ti i beri fironit për më ka të zëmu. Qka kolit i beri kujt është ta e allafë? Qka ka gale a i cilës familjës të të bërë? Aja çpoa flet, është mirë që ajo, është argument, po, çka një vë një interesant. Skollive, ajo tani i kujt na është tetërkung të gjulet e ajo punaton. Amë ju këtu. Kur njerëz duan me këto argumentet, s'kan mundësi me ballavaçu argument me argument, kërkojnë tani onas ato. Apo. Sigurisht ai shembli i dheltpres, që s'kësh të mundësi me kaprrushën e thon të, i tharbtas, ata s'e marrën ato. Ai s'kësh mundësi me marr se ta kish fshi për çështë të tharbtas. E kështu që dëso njërë kërë, s'ka mundësi, apo e tani format sa këtu me jo është, e huja, jo është, dhe i këtu, faktet. Balabaquim, argument me argument, dije me dije, këtë jo tha Allahu korejsh, vënsurim korejsh. Kjo fej, kjo qabë, ka qenë burim i ruajti, ju ka rujt e Allahu për qita. Edhe prap tash këtoj për akuzoni, s'asht njërzore e cëllë është ragimi i duhur pra, për, për balë begative që Allah në ka ragimi i duhur cëllë është felia abudu rabbeha dhe lbejt ragimi i duhur për balë këtune mirësive që i keni papi kësaj që Allah adha është felia abudu rabbeha dhe lbejt le të adhurojnë zotën e kësaj shpia që zotën e me te i karutë që kjo është ragimi i duhur përndajtë të në vëzër që kjo është Islami Allahu është dhëru si begative Allahu është kryu e si jon Allahu është kujdestari jon Apo Gjitha këtu për Allahot jan E mirë Na si do të reagojmë për balë këso e mirësia Në smunëm për shambull Allahot Që është na bën mirë E dhëna mi u gjinda tina Kër ajo është Në smunëm kështu Për shambull Nëse dikush të ka thirrë drejt, të ka ndëruar. Reagimi yt përballë së cilës është? Edhe ti më e thirr drejt. Për shembull, mirësimi, mirësi. Dikush të ka bën mirë me një kohë, cilës është reagimi i duhur përballë së mirësisë? Edhe ti mi mirë mirë, më bën mirë kur ti mundi. Ajo është çështë normale në jetë, po. Dikush të ka gjitë me një kohë, ti i gjit me një kohë. Ç'është reagimi i duhur? Po. Mirë. Na port me Allahun a nebë bukë me hongër. Kusht nebë, Kus nebë bukën? Allahu gëllë gjeleloj. E pa e nga kalon gjithë bukë. A mund me hëllë a ladna, edhe nga përthyrëm të ju sëtë. Një, a ishan. A ishan. Aspin. La te hudhu husinë, të një halë a nehu. Ato ase ka pëgjumë, as kujëtja i sërë sinaja, bërë. Në suni bë nirëti me tujet ati. Në qëka ti e shpëtonës ati, si, si duhet ati në bërë. Anë shpesu në thyrëm Asë suni blejmë kërgjua atina të, Që ka me bleja atina E për Arab, që është me rago prej arabë Që ka me të bonë aty Felja abudu Adhurane që ka, që kjo këthime Në shtrahuni, adhurane Felja abudu rabë bëha dhe lë bëj Le ta adhuron Zotën e kësa i shpije Që kjo në rëgimi ju Qështu mund tjeni mirë njëhas Gjitha begati që Allah u e jap juve Gjitha mirësi që Allah u e jap juve Ju jo mund të ragoni, ju jo t'i ktheni, ato s'u kthehen. Nga se të ndozër. Allah na ka dhënë begati dhe mirësi. E na po e pyesim Allahun, o Zot, çujs me të falëruan aty, ta çujs me të kthynë këtë mirësi që vazhdimisht të po na jap, gjithë po na jap. Po na rumbet kçijave gjithmonë ti, çujs me kthynë. Allah po thotë adhurojuni. Mirë. Adhurimi është namazi. Adurimi është me volkeqë, nëzhe qka është adurimi, nuk dhënë me kuptua adurimin veç me falë namazin, me dhënë zhe qalë të në gjithë. Këtu e në adurimet e më dha, mirë po djetarë kanë, qka është adurimi, adurim është të bësh dhe të flasësh të ratë që Allah është i knaxër me ta. Nëse një vejë për Allah është i knaxër, ti e bëm pësa Allah është i knaxër, i badetje të bu, adurim. E kjo është dhëtë përshirësa. Ti del në treg me ble buk për familjen tonët. Allah është i knaxur që ti po kujdesesh. Dhe ti këtë e bën përshka kësa Allah është i knaxur, edhe kur del në treg, edhe kur shkon market, i badetit u bëbë. Së është vendjemi marë i badet. Dhe të larguesh nga gjithdo fjalë dhe dhe për që Allah u rrëndë në këtën. Këtë kjo është i badet. Kur na buem që të... Aimi tashë barabartë Ti në kao mirësi, na për të adhurojmë, a e në bojë zara-zara. Jo, dhe një, jo, që fara për. Edhe për të ndalej që tu, se. me kët, këtë, du më rumullakësu këtë pjesë të i badetit, e pjesë të mbetësurës, pas të i milionet për një takim tarshëm, insha Allah. Allah thot, për në thotë, për mirësi që au kom jabë, për begati që au kom jabë, për kujdesin që kom dajua, për gjitha, felia abudu, ma adhuroni mua. Do me thonë, veprani, falni, siloni, besani, ashtu sikur unë e du. Nëse qështu veprani, atër mua, mua ma adhuroni. E mirë, nëse na i përgjigjemi kësaj kërkese, ma po i përgjigjemi kësaj kërkese, Allah po dhe qëmë, na qështu po pojmë, a jem të arzera-zera? Jo, jo, absolutisht. Edhe me unë dalë këto puna, s'kish me qenë arzera-zera ngase të lazer nëse dikush të ka bu mirë dikush të ka bu mirë po shambull a tu kanë gjinë më në caktum tash ti kur ti ja kthen këto a ja kthen marto të tetit amëtujat amëtujat po ti tash shëmbë me me me të shëmbë me trupin tën Ja këthen me trupin tënë, trupit tina, apo? E këj bjen këthem. Për shambull, nëse ti mu kje gjenë me një kotë saktume, apo, ma kështu një bërqë, i kompazë dhe para bërqë, mi ke pagu Allah të shpëbleftatë. Mu kje gjitë, të mu. Nesër, ti e në bërqë. Unë talojt bërqën ty, me parët e mija. A e në zërëzërë. Se me pare të mija për ta këthej qëshma këtuj me, me pare të tua Qështut diqy shi bjene 0-0, diqy shi bjene ato Ama nëse, unë e ku më pasë bërqë Një po? Edhe ti ma ke le borqin mua Ti ma ke le borqin mua Tani Ti ke ramë bërqë E tani mi keb dhe pare ka unë që shkëllam ma që i të bërqë Unë e po të lej borq me pare të uja, a e në 0-0? Jo! Se me të uja të uja të uja në avton E na kërë Allah më për adhrojmë, me të kujt pëja këthejmë na, me ti në prapë, kjo, kjo trup, e kujt është, një Allah, kjo shnet e kujt është, e ti është, dohon, na Allah më për e falenderojmë, prap me prapë me ti, edhe me kështus si në zera zera, aftën. e para me ndoje, se kështus nëllet për unë, Allah më gjëllë e ola, unë për do mirësi, begati, Ti adhuron mu e pastaj përshka këta duhimën unë këmë të shpërbluj me diqka që ti menjas të ka shku so mirë është të jafta në gjenet për jetësisht të të po e përta shtije me s'dy begative me disë përmunojsh me dhe i badet që ashtu pak si planë të të shkret me i njimu vetës Allah me e fanru ku është e zera zera ku është e suni delha ka shkora bu. suni allan borë që në korë mirë pa Allah nga mirësia ti ka onë Po e bëj kabullë që e ke la që shtapëton. Po e bëj kabullë, apëton. Në së në lojnë kërra, apëton. Vëqë për syrni që të ka, për veshën e për zemë. Për shumë. Të më dhëtër, lezëshë amë në encyklivedi shkencore. Encyklivedi shkencore për tupën e njëtërë. Thonë të kështu, që aty, thonë të, apë. Zamra njerit, që e ja ka të donën zote gjellë ola njerit këtë zamra, Gjatë tetës që i kanë ridikon 670 vjetë. Deri në 300 miliardë herë e pompon gjokun. A din sosh këllë? 300 miliardë don të rohën ata. Ti më ngjit psilën ata. Ti veç më ngjit habitësh ku meta e Allahu po. Kjo kur si psilën ata. Në tunë, Allah o thuj të 300 miliat rë, rë, rë, rë, rë. Vithë të minon rë, s'ki vakta në asë me hungra, s'me ple, vithë të thuj të dhames rë. Vithë të mi thonë, Allah o të unë i thamë, ti rnatje, ti knachu, ti fleje, hapi, unë i thamë me rë, jepë. Ja, e me qëka ja këthendit tani? Me qëta, ja, allo s'ashtë këtë këthimë, dhe. Me që kjo është e bon kabul, e bon kabul. Pra ndaj, adhurime që Allah o ka kërku për neve, jënë kë çennat përpjekemi si rob me kon mirnjës, s'jan kthëm kor këto, as smuar me kon kthëm. Amë janë një lloj mirnjohje për shkak se Allahu xhallahu ala që këtu e ka bërë ka bëu reagimin. Unë të bëj mirë ti sejdë, unë të sejde, bëj mirë ti hequr për rrugës keqe, unë të bëj mirë ti respekto, unë do bega ti tin halall, unë unë furizoj ti fukaras, që këtu ai apoim çrit po, merri prapë. E në fund opët paguj E mas asaj pagjese, s'ka mu këthim. Në gjënës s'ka namaz. Asko agjerim. Qëtu jenë? Qëta? Do vjetë e loqëna i kalunë, qëtu i kemi në gjinimin, qëtu i kemi Ramazanin, qëtu i kemi më njargu për i të qia, për i haram, qëtu, qëka, qësa ko? Masaj tani. S'ka mu obligime. S'ka mu. Andaj të rekti më të fëvërshme, oferte më të mirë, nuk mundshme gjithë kërkun. Prende lojpet kërrejshme, sepër sepër i durën, pse? Ju duhen me këto fjalë apo du. Rreh këtë bëj. Leta azron zotën e kësaj shtëpie, i cili po i, i bën mirë vazhdimisht. Çi ky është radhimi i durrë robët, adhurimin ndaj Allahut el-Xalalu. Allahu na mëson që, që të jemi ndaj tij falëndërues dhe mirnjos. Allahu na mëson që të jemi adhurues ndaj tij që përmes adhurimit të reagojmë si duhet ndaj mirësisëve të Allahut el-Xalalu. E pastaj si rrihet ky adhurimi? Allahu në shpërlef me gjennet. Zotë ju ndëroft dhe shpërleft, e sa fasot këri mundësi në gjeshë, një përësën e mirë, dhe të pregaditë me dhe gjuhë e zani, Zotë ju ndëroft. E salam ala Muhammedin wa ala Ali, s'akhe bre salamit dhe si më në këthirë.